פרק ל"ה. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום, עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבורכך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו, ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתהרו, והחליפו שמלותיכם, ונקומה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 יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרא ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממך, ומלכים מחלציך יצאו, ואת הארץ, אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים,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 ותלד רחל, ותקש בליטה. ויהי והקשותה בליטה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו וינימין. ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרתה, היא